in my opinion and ډیګی د تیاری د کومو کې کیډیکل ډاکټر انجینر دی فسټ یو لیک راغلو دا چې دا سې د چا سره به شي د په باندې د یو نظر شاوور پدې شو نو پیر حق زیات وی چې د نورو بلار حق کړه بلار حق زیات نورو بلار حق زیات نو مې ستا څه توازنه د خپل په کاري په خپل مازیه خلکو ته دا یو څه د ځکه مخور الله تعالی رسول د لپاره حد زیات کيږي مې د رحم سره دور کې خپل دریوه واکيات د شتره شي یو سړی صاحب دی واکې راځي چې رفقا جو و فات کی مزرګدان سخت په زیات او کلمه او تنور مرګ لري خو دا کلمه این پریشاند اشیل روشی. اگرامر صلی اللہ علیہ وسلم تراشیچی هاست. ما فلانی کو زن کردن نموارتوهای اچکلی ماوی اگر نیشوی. سخت تکلیف کردن این چیخاند. اگرامر صلی اللہ علیہ وسلم مانوما تو که خوک سوکشنو چیئی های مورشتا جونده. ایچی روی غواره کله مه په کله نه راځي چې خلک سره یو ځای شي چې هغه څه چې نه موجود دی نو مور چې دا مونته نه خپر هیڅ پیغام سره څه نه کومه ما چې هغه په ورځو سره د وکړې چې نه سيته نه بس خوري لرګي د مونږ کې چې ويسه زو په قامو کوم چې په نړۍ وباسياسه مړکیږي لوبه اور کې به جهنم ته چي شي الته په اور کې سوزيږي الله را له دې تایب سيبره متلاله لیکلي داسنه لله سي دامورو د بلار کده پیر د پیر حق باركي نو ته لیکل چیرم او پر حق زيادت بیا غي مثالې ورکړې فرض کوي او زيدې او غلطتي کوي کست يا عمر بنافل موس ولارد نه او نفل د کی ور تخول پیر اواز او کو چ راشه ویته لازم نه د دی د نیت والی نکو ایمز دی پورا اراده شي کو ته پیر چې کومه زمني تړل ایمز می پورا کوځي بسره نو پیر حق وي د دې چې چې په پولیس لاشي او هغې څنګه هغه به تاسو او اماني چې یوو کې د پولیسو مونږه ورو دي د نفل ودار دي نه ته تړلې ده کومورو کلار مرته چاوس او لازم ني نفل مات کی او مورو کلار لزان ملک ته له دې په څېر دی چې هغه ته تایون کول چې حق ساسه شي حق دا لري چې د وی خدمت کوي کومالي له سر مور او پلار له خدمت او فشارشي وي د مار دی یوسف صداوی کپڑی ولینزل، کپڑی ولی کول، کپڑی ولی سری کول، کمرا ولی پاکول، دا خدمت دارید. دخشی زنو کی که مالی ها سره کمزوری و بیا خبلا نشی بیتلید. اوه سر خبلا امدنی بید. میمیا پزامن و باندی ها سرم خدمت بود پرد شد. موږ له ماجلیه سره خدمت کوشش راغېتوال شو چې بیا به د ماجلیه سره په دغه کوو بلکې په هغه خبره کې مونږ نشو چې خبره داس خبره تاته چې تا, تا د اسلام د یو حکم نه منئ کې دا په ورسره ته وې چې زه ګیره په دغه برابر برابر ګیره موړو پلان یې څنګه ننګره باندې کړی نو دې کې دا د موړو پلان کښې نشته چې دې ته به دا خبره مانی دې کې منه نشته جنگ جګړه ورسره مدی کول په اړه خبره اوس بخنده باندې په هغه شپې او چې یاره موړو پرګنه بس دا, دا ثواب کار دې په الله په خوشالۍ نه بي ته زیاو نه ساتمو زه پرې صاحبونه غاریږم په جہانونو ته پرځم بس دا ستلیکه سره اله باندې سره چا مه خپم نشي او دغه خبرم او نه مې لیش ته په داګه مخکونی چې یاده کوبني چې شهادت اړ شویت نه مونږی ته ګینه دا چې مور پلان جوړې حق مور پلان نه خفکیږو یا نه وبو د نسله ملي کې دا سي دیرو کومو کې نشته کومه ما زم د فقانو کې راځي دا پرديری ورڅ کومو په فقانو کې نشته کنه بس کور نصمسره جوړي د کاکازې همرازه د محمازه همرازه د تروزه همرازه بس په چکم جوړي او هغه د دغله بس فری اجازه ده کور ته تا تکره کنه دا تشریع څخه حکم خلاف فارزي رو سختونه د حکم حتی جمهور اوراندار له دې ور نه ټول نزيات سخت حکم دې د پردي پردي حکومت چې سم عربي کې هرې کده ټولونه سخت را پردي حکم وړاندار ور نه دې شریف او فونس او کرام له تاسو سره چې پردکم کمځې کنه دې بیا مسہابی دا تاسو کولې ور په امه سي سلامات پاس ورکون دي چې له ور کومارګ د مارګ له ور مارګ د پټا غلياس دا چې د ټول من زیاته دغه تخت راځم ما شهري نو پدې خو دا خبر کې نه کور دی ونه لږه چې سړې پداسې کور کې شي چې هغه ټول یو زیب نو هغه کې به زنانه دا چې غیر ضروری ټول باندې نه روزی د کمرې چې ا سي به سره کمرې نه وروته دا, دا ضرورت څه کوي داسې طریقې سره چې کولو جامعې دی لا ډاله کولو جامعې د سایدری توکړی دا زموږه مخ ته راوي چې باس دغه مخ باندې دا یا نظر نه لګوي دا دغه دی ولکوري نو پدې کې راکړم وروفرې دی چې هغه تعالی او تعالی د حکم له فریصار خدمت کې هر کی, کی جاني او خدمتی خدمتې په اولاد باندې شتري امې انتهائی کیاري ساتل پتا لري او انتهائی د جریته خیال په پتا لري چې را لاسي په فنیش ګو کې د مازیږي زردانه نو له دي چې فارس کې لکه رمور او پلیر دا نه پداس ښه پرې بالکل طاقت پتا د ټوله ته پتا را چی دا بالکل پنا را وا خفدي لکه تب زرفي سره په حقه قامورو بلار زرفي سره غلط دي ديدنه خفدي نو وایي چې د کبر اخرت او دانا ناراضي په اړخه بره نشته چې مور په خپل په تلري په څیر د تا کبر او اخرت ناراضي په لسړي وي دنیا له هر سره مالی مشکلات پېښې لري بیا موږ راځلې چې د مورکلر د زده کوونکو د واچې ته مالی هر سره پېښې شې تکلیفونه راغلي مشکلات راځلې په پدایزه په دا وروخه کار مکه مند تعالی د مرخي چې د د وزې د اقې پزړه باندې څنګه بوځو تر خلکونو اثرات راځلې خوخه خبره دای چې مور خپلار او خپل چې په هغه چې مور خپل خپل دیندارینو بچي وب چې خپل ته سپ په متا دې خبره نو تکړه دیندار کورانه بچي څنګه چې رازوی وادوږي بس یو دوه درې پدري منورزي نه واڅالوریم ورځ نه باندې بالکل څه بزي اوس خپل کار به چې دا یا کور باندې څه باندې کې پر دې موږ سره اټکل او فارسګر یو پخپلم ته نو چې ګې پخپلې ټوی خبرې چې یا نه دلې هو من ناراضه کېږي پېنا پخپلې پر دې مور پلان لا په ښه شاله در پکارې چې یا زوی مه تم راحتیاط وکړئ موږ ورته لا ته احتیاط پر خړې دیو مېګ جنته رول وړي دی پر دې باندې چې نو پلان په شي نوکو کې دا باقی دې با پیر حق دیو جن جاتی کو یو حق شړی وی حق پیر وی او چونکه سره بو سره بيستر کبره د اخرت د کې لګي ما غالي حاصل د حق باندې ډیر چې دا کې څالو مور خپلوا همیشه د څو کې د په چود دنیا په غم کې نه فتې وی بل سهوله تون ورکولم دا بل ما غور کول چې دا زمي کامیاب شي دنیاي دنیا له سره بس که اسو ده حالي اکثره دمو رو پارتو دنداس وو فکرې چې خو چت سبب په وې ما بخول زان سخت دیږي زمون وبچو لا پاره پی سي ورکول او په کوله عموما کې خپي او خوږي حلال حرام تميز هم ته پتا شي صبح چې پورته خصه بچو ته وروراس په پدې کې کوم چې زه نه راکاي شم او د پاره لپاره صاحب ته دږې غوښتي او الله چې زه خنا خنه ايدي داره اعلی نه الای داره پېڅو ته چې ډېره ګرانې مهومې مره پیدا کی ګرز راغلي خو سہولت ورکې چیرې دې کامیاب نو ومن مور اطلاع له سوچ فکرې او پیر چې له دنه زيات مخ کې سوچ فکر کې لګيای او په دې سوچ فکر په دې چې خدای په کبر به سکیږي نه نه آخرت په او په دې غم کې لګيای مثلا هم په فکر خدای چې انسان کبر او شي جوړ شي دنیا په خپل جوړا د خبر کامیابي وشو دا خيرت کامیابي وشو د دنيا کامیابي شوه شوه من تا ملاقات طلبه آور کئ دا له سره د پیر هکته چغوري به نه سړي وشو کی دا مولوی چه و سلم سره له صحابه سره ابو دومر مینا محبت چې دغه مخ کی خزه ورچی رو پلا د اړشټی ا دېر کې رینه راځي راشتي یو نو خو دا د دې سیزن کې د لکې راځي د نن سبا پر دور کې پیړ بیا د اجازه د خیرات په هم کېنیل راغنا مخ کې ولدا دنیا غم له دعاګاری دی څو لا پاګه دنیا لري اکثر یوسو ده حال چې د چذاس دور او وخت چې مالې سره سوک سو ده نه په دین نه چلی بس مخه سريخ به وې دي تخته ديلې یون بې سبره دو ورځې موځې کوی په دروررض باندې بس چې د پاکستان ووزې راځبي خو بهظه وي ل چې و دو ورې ممون کړړی دی د وظې مځکر کړی دی بس مخې سره مطالبه والله تعال نه شروع کړي نولا چېی موځې نو کویله را کې ده حالان کې پهې باې کومې واده شوي ده چې لکهمونځ کممالله به ډینګری را کې په چې موځو کممالله دخ لري که کم موږ کمپاین لپاره کړی دا خوبینهشتو وایي د خیرت د کامیابی وایي په برکت کې چې كلا سړی د الله رضا لپاره اخلاصمان دي ذکر کوي تلواط کوي موږ سکي نیکه مال کوي په اخلاص د الله رضا لپاره په نیت صرف د الله زهي کا برختي نو دا اخیته برکت نه دنیا بیا فراخږي چی هردا پوری دنیا فائدہ الله تعالی یو ور کلاګو را زما را زال دنیا کې چی تر چا ډیر خدمت وکیا وږي وا علیکم السلام حسنه سوال کیږي خدمت یو کوو غره الله تعالی یو کو شادي شي هغه کې برام یره پوری ترتیب ټول سب کرا مجه ان کي بالکل پروت ده ترتیب دا دا دا دا آغي آغي دا من زه تاس روزي تاجدونا من زنا جنګونه پېتادنه ټولکه او شرم د الله راځاله بارګي د اغي اخلاص د وږي چې کله نه ښه عمل دومره حتور سيږي بس الله تعالی پیرزي شو کوشاله شي به د دنیا برکتونو ورپسي شوږي چې ته د سماکره مولاک اولاني دوه سماکره غوري د سارکیاني مسيګو د ټولو تکلیفونه مجاهدې دا ټول د ترکي په اړه ده چې ټول لاغون کړي نه جوړي په د ارهنا باندې چې انا اسو د او خوشحالي بر سر وکرم امراه له دولت نن سلام وخت چاسره نشته خلک د دنیا ټول رمال دار د سابق کرامو چې س او خیرراتله او شماري که د بلګ ټول دولت محزیات تری په یو یو کال کې ساتکه خیرات کړی دومرهمان یو دولتې ور سر س کرا د تاله خیره کې دومرهمان دولت ورکرکی چې د یو یو ور خیرات د یو ی ور سکه ن کوروړه شل کوروړه یو عرب دو عرب د یو ی خیرات دا سبب دور کې څوک سوچ وبني کولای شي لکه سرکو خیرات کوو نشلد کوې سوچ کو چوپری کو کوری نکوم خو هغه لسرکو سرملس درلانه څوک زیپکی چې داسې چالجې نشو په نه ناروا دي او سابا کرامه داشه چې په او هغه اش ازی الله تعالی هم د یو رضيو خیرات دا څوک بل یو دیو له جیزه سره په کار یا 10 लाख دینار دي وګوره یو 10 लाख کونفرم دي واخه واکه 200 کې چلے دي یو په دینار چلے یو په درهم چلے دینار 10 روز ورسې کو او درهم ده 400 کې کو نو او وخت چې کوم امیر هو امیر المؤمنین او هغه څو بچاو هو هغه ورته 10 لাক د درهم یی دینار و لیږه خو بل یې راځم هغه نو کوي چې کومو د ګیم روځو انو کوي چې تقسیم وکړه نو زموږ اونته کولی نه چې لکه یو یو ته دښمنانو لږ په داسه تقسیم چې پلا پواندي پا یا به کټوري ډب کو شمارل پکې نو بچی رچا په قسمت کې سم لرره غلي ویلګیا شو خد ټاكسي مولې شو ما بی بی. او او او او شو هم چې رجمات ټیم شون دا نوکر ورته چې ا بي بي یو دوه درهم خو به دې نه یې سر کلو چې نن هم په وخر وړې چې بخ په کوم وړلې دومره ورځ یو شوخه من در کړلې مطلب لسلقه درهمو کې بیا دوه درهم نو فاطمه عامته بیا غریبانه خوړو نه ته شوبوتانه راست غریب عائشه بیبی رضی الله تعالی اوته څو سره له پیغورون سره راځي په چسه ټاکسي ملي قبېلې بده ځانل به دې تیساري کړي به پیسې چپا خیته رضی شو روړې باندې وخورل نه مده بختول نه مده اوس پاتسه و چې تقسیم نکوناس ماترای نه اوس ته سوچ کاوه لکه در هم فرض کې کې دا چاندې سیکوي نو کماس کې نیمه ټوله یو سی کاغو نو پینزلاګه ټوله چاندی شو او 800 روپیا نه زما په خیال قیمت ده یوې ټوله چاندی نو 5 لاګ زر به 800 حساب وکړو پسې چې لینا څمره کروڑ روپیا جوړې شي دا یو رضې 2540 شو 40 ما په خير چې 4 ارب روپيه جوړيږي 4 ارب د یوو ورځې صدقه یو زموږه شوزل د سړي په جونګي نو صاحب کرامو مالداري تاسو کني پی رسیدلې خدایږي ستي خیراتوره ته همو څوک نه د نیکمال په بادلا چې کبره خیرت سره نت له الله براکت برکت کیره اصل وادی کو پیدا خیرت دی جنت وادی پیدا لږه راځه وادی پی الله تعالی دیدار وادی پی نیک صالحا نو مور او پیر زموږه څو فکرې ټوله دنیا راغستی دا بچو سره دا غوښتي چې د ریزی په مننه اخرت سکيږي ولې توم دا ورته چې بس ست طریقو په ګوریا لکه روپې پیدا روپیا ګټل او چیلې زکه روپیا ګټل شي چې تره ګورانه او توخای نه یابل مصیبت چې خپل پهلوان او توخای تره ګورانه ته چې بسواره طریقې او دې تیار ورته دا نه وې شي بس الکه حلال چې سرزیک ته په حلال بس ګټیلاږي او خپل لپاره خیرات غوږه نه ورتنی په پښه مو ګټي په دنیا مصیبت څومره دي نه چې بس نومره به چیر د حلال حرام یو او بیا خیر کې به دا غوور بلارې جاری کې نصر ټکی وی خیان مې نسا دي خدمت مې نه کی ان ګول نصر جام وو ان ګول راته کان ظلم تاسو ما ګو مشاهده کې خبرې وې نه کړه زیاده کې سنتانه هرځور ته مو پوستات ځینګو رحمته تا په خپل لاس چې کله دې مرتبیل چې حلال او حرام مګر خپل په نو دا مرداري خوڑله خوڑله خوڑله د مرداري نه ب مرداري جوړېدنه څه مستخدمت په سوق کې او چې ولي ما خول په ګټل پدې سره لوګو ته په بلاله سره دا بوټي کړل او څه څه ته دې چې څه سره نه نو دې وکړ په حلاله دلوي کړې په حلاله تربیت کړې وي اکبار اخرت فکر دې وسره پیدا کړې نو کار به سنو بیا کړې یم هغه سره په خپل اساس او چیرې بیا کومور او پلار را سره ناراوام کولینه نا دی ما ډیر کیسونه ځاسره شي یار مور مې داسې سره پلار مې مور مې پلار مې داسې پوره دکړل چې به پر معلوماتو کې غلطی مو د مور پلارې ګزاوه تاسو هم لاندور ته شي د مور پلار تاسو به تانه نه کیږي اخو دغه یی مال له غی بخته لدې جواب ورکړي ان الله تعالى به نګدي قبول ته پوسکي ستاوله لا کدا سي ناراوه او تخوي زي ستا هکنيشه چې دوار سره نګدي حمو جوابو توسرنه ناراوه سلوکو کي اکه ما نه خېر هک دي خدمت دي د الله حکم دي تخو به دا حق او خدمت کې د الله حکم باندې کې به او اغتس امر کې د غي جواب هغه الله تعالی لبرکۍ تابه شو خبر اخیر تیپلیش اول خلو پرو جواب ورکړي دا کې چې واکه زومره زیات د شپتا سره او سختی اونکي نو هم دا حق ته تاثر و ول اولاتہ حقنی شهر چغی مور په اثر سختیو کې ناروا جواب ورکي سخت, ور. سخت جواب و او سخت جواب غلطه خبرو کې مور په اثر بخپکی کله چې دا ورمنو د خبره کې په دې د راسه خپلې د چې کله لوي شو اغه خو کاروبارونی کاتي ماټی لیکي نو دا انت دې لکه داسې بودارش او ماشارشې ورته زه یې ځوان شوم په کاتو بنا څو لیکل به پدې پلار ته نه کتاب میتابه چرته کوله کړی ته په څه دې نه کوي چې داسه داسه دوه تلې دارنګ دارنګي خبره ده دې نه بیا ته پوس کولې لري په میا ولده چې یو دوه درې ته په ځنګور باندې ورته راځي ورته وغوښه شو چې په یوه جنا شلږه نېپلار ول جواب وړاندې نو کوم ا مونږ چې اواز کوي فلانيه دا فلانیه کاله راځه را واخله چار والی نه د هغه هغه کال کاته یو سفاده سکلو کیو ګوري یم چې چې د یو کاډو په جنیم کاله ما زاغي او دا وړه هغه په سره وخت هم لیکلو ټایم هم لیکلو تاریخ هم لیکلو دی په لا او پاری دی لیکلی پا چې نن معنا زه د کارګه باندې تاسو کړو یو ځل یې تاسو چې بابا یا چارسې دمې داسې شری مارتل چې دا کارغ دا دی مې دا غره د سلز لیکلو چې معنا دې زه سل ځل تاسو کړې او هر ځلموله په خنده جواب ورکړي چې بچي دا کارګه دی یما دا کاټا یو تحقیق چې په چېتدا څورکو دي تا ما نه کارګه بارے کې سل ځل ته او ما هر ځل ته په خندا جواب ورکړل چې دی ته بچی کارګو وي نو تانما دا که ځنده دوه درې ځل ته پوس وکړ چې تاسو کې مه سره کوم سلوک کی دا په دې مډرن کې د سروسته کتنیو نو یو جواب نو څه مزه موږ به دا حن چې دا حشري او شران چې دو زیاتې د دې مثال د ولوشي اوہ او کتل ته دې ګرځو دوه تا ګوره نه د یو کال له یوه نیم کال مشوم چې څنګه ګرځي داسې پر دکدام شوره شوی څنګه مشوم صحیح له نه شي کنه کې وږي خو دې د ډی رومر سويته ګوره دې په بالکل لا شي دا ګوره دا اوکی بالکل مشوم شو ورکوت واي خو دې ګوره به په لکه د ماشومانو فرنګ کویونه به شي په معمولې معمولې خبره خپګې ما شمنم کېږي دا د په معمولې خبره خوشحالي دومره ومنه تاسیس ورته ورته دومره په خوشحالي یو تل نظر دواګانی وضا ته شروع کړ په دومره معمولې خبره خپګې لکه ما شول ته یو ټافیور کې سمره ټوپونه وی خوشحالي او په معمولې ورته خبرو کې خپم دي ته ما اوکه په مثال د وړوم ما سره به أغرنګ خیال ساتي خاطر له ها واقترام جمع با رب انه مهام ‌نع эксперم suppression desconستخدم براود ا‌ guarding، سازته ڈالّ اَـ مصــ Learning اوнос و ام wrote اُم رست تست مباف felonyβوب vulner burningzekω Sãoier mismo be meêmūrino fidelim псつ dice있 kes mus Sayarim Mi realise'm toneis query dim?iet tionalide cause mum��isonics 태 hepat Turnip comunati wim 들어 6 layman bomaniadёт v dead Practice او خبره ور سره چې اوکې داسې خکلی در روغ مجر ته و چې ستا پات کو ماجب ځان سره به بود دران کې اوس بهکو ما دا خبره داسې اوړ لو تهېدان بلرن خبره کسم بم درته ااهران به پاتې شي په کې لکه به سری له سوچې ک په چې د الله وکم تهه خزانه تر تدروغ رښتیاوی مور وندرته درکو خېف دی ځاله شه سرٹیفیکر وکړه چېرې د دې خزې څومره حق دی او د دې مور یې را پرم څومره حق دی بس فیصله به یې راسم فیصله زع او ځکه خزې په عموما او عموما چې لا جګړې د کورونو موږ لري کنه دا د خزې د خواخیو دینګور د خواخیو د انګور او یا هغه انګوري واغ د روخځر تاسو او خو د رورغه فور تاسو ان درو هغه د دیبا جوړه نن څه ټیم نیک وخت ته راځه په وروه کوم له دارانه ول چې ده دا د سخرو د انګور جنکشن تاسو څه خوځو په خاطر د پولیسي د خوځو دښمنانه تاسو څه د اومو من چې وګوري اومو من چې وګوري نو سيتي اوندا د اخو خوځو جنگي په کور کې نظر ته متاسو خوځو په خوځو د خلکو دو خوځو دشمنان یې نور څه خبره کړل ایوب اله حق زایا کوي ایوب پسین ختي چاته تور څه پورې ملاراله چې خوځي وی شي راله سخر مې د آسیبات سره دیو چاته ک په زرو کې او ځل یو خبره راوړي د څربت خو یې راوړي ینمو مونږ چې شکایت خوخه وړاغلی انګور مې داسې کوي انګور مې داسې انګور مې داسې انګور مې داسې په خپل کیسهونه کې چې ما سره څه کړی وي فاس سره کار نه وکړ چې انګور یې راځي د خوخه په سره تکي خوخه مې داسې وکړه خوخه سره داسې انډرو سره سره داسې انډرو سره داسې"},{"text_content": "ینمو مونږ سره څه کړی وي فاس سره کار نه وکړ چې انګور یې راځي د اې دې ویډیو مافه یو خا دې وځه تا به سکه و چې ګورم مې وي خو اخې مخانه او چې اوس خو هغه شوم سې ګور خلل خلکو کې دا مصیبت د فارس انګور د غې سر خو چلو زیاتې کړي دي دی ل ک دا خبرې نیوللی د بل و خپل انګور نه بهه زور وبااسېږ بختې او تا خو دا سختیان تیره شوي په کار دا, دا چې تخصوص دی جیا سره داسې نرم سلوکو کې چې و چې یاره ما سره کومزمونونه شو چې داې بللي سرهوندي شي نو دی ورته د هغې نه زیاته چاړه تیره کلي نسته و ورته داسې بیا عله قې داسې دا قې دا ب سی, سی وکهره یا خو دا سې مصیبت غزي ورکي چې اسې ورته نه کې سولاکرنی ویل دا سې رجوباږي خبري وکي کله خو دا سې لګي ته وروي چې بس خلاص فرصت وې کنه او چې عمل کوي نو کارنامه به داسې درلو کی کنه مخکې چې تا به شې دا اوس لپاره جاءوند دا په خپل نوسره فوري پیشي چې شیطان یې په جوبا لاګیا چې موږ خلاص ورایته نه جوړ کړو دا دې خپل کړنو نو که شیطان لګي او دینه دا درامي جوړ کړی خبري پی ویلې غني مخ کې چې نا کوم کار لا مې وکړم ته خدا عقل وال سره سړي کار نو صفه پته لګي دلاده را سم اجر کوي او راجي امين چې دین باندې سمو خبره خيرت فقر کې سړې لگے چې دنیا په خپل لاله تا روانا سي دي په لکه کې انسان کې اي جي دي رش په خپل بیا کومډيټول معقول ثاني بالکل خوخه وي او ګوروي دې ان ګوروي زېم يومنو چې خزاتې بزنه که دا و چې ته یو زنه يم که مګر ځینځدې سخهغه واته میا شولانې لکه یو د رور رښتې مښته و نغې دې ته مخابره کوم لیک نو زواده شپ سره تریو ما نو ماته رور هغه سخه موي چې را ما امید لګېته ده کنه من ماماز په خپل ام ډیر تیزموري په پختانونو دا کار دی چې یو سر لکه قتګ کنه نو مې لا سر یخ پوکي ورته کیږي او زه ما په سر باندې خپکه او چې نو زما نه بزیه خو زه خبره به پخیتم لک سلوچریږي زه سلوچریږي او کونه کې تفصیل دی یو کنه چې مامي دې رګه ته تا ونسېږم مکو زم پکور کې 283 تیزي تیزی نه ستې زره په پریزی د ټول کوښنه کې که دې په دې کې دې نه سره ورته مې چې دا یو کس ورته ده غشي لا به د سر دشمن خو یو معمول خيګړ ورتلوي غنا بیا بوي چې بس چې سماجو ورته او برداشت مو برداشت کوم نو دا یو مشره خزانه انګان د ریقدر ته بچ انګان پلار نه پیژن په فقیدای چې د دنیا کې دا بازار مو د راغ مشرق نن سبا په دور کې وانګان دي داسې خوخه په سر ګرځي چې نو وبغه ګرځي او واخه نه ګرځي چې ډېر چلسه کړې هغه بچي ډېر اسانه طریقہ نه وینګور چې راواده کوي کنه وې دا اولنې کله دوه نږدې ورته دونک وي بس دا دوه نږدې ورته اولنې ته دونک وي پرې چې څه کوي کی ویټور ته هغه بچي دا سي وبچي دا سي وبسر دا یو کله ورته بچي بچي وکه اوی چې څنګه أنا باندې شوړو ته کی بس برداشت کوي ورته ګور سره په ځړو ورته دومره غټکا او پهسته یو کار نه په د ټولي مر ورته په وګو سواره ګرځاو وی سنگ په ګرځم سواره دا واکی دا کټه بره چې یو کار یو یو کار صبر چې کمخه یو او دا نه دې چې چې ورشي دې خوخې مې داسې ورته مې چلل درته هم یو کال توج نه په دې کور کې په خندا تیر کا که څخر درته خبره کوي ولې خبا په خندا ورته په خوخې د تیزه خبره په خندا شو ته زمړي خیانه ده صفه برنه یو کال د رنګي تیر کو بیا ګوره چې ټولو مرتد دي کور مشره یو ک د ټولو مرله بدا جن نه د کور مشره همدې به چلي به مرتته سر کېخر په مته سر کې خو نه جنا کوو کې د ااکل شتهې شته او نه مشرانو کېشته دی او چې کم و جناکوو یا کمو مشرانو په دی فمله ملکی صبحه د داسې جون و چې کروونه جنتونونه شوي دي حال کو چې ګورو ته تماشي کې چې دی ور کې وقعغول په کار کااصل دا یوکال نیم خبربرې نووره سه خبره دي یوکال نیم سبببره او بر – المستعرفة لماذا ندفع الو الأمام causedها؟ – لا! ؟– لماذا قmmettًا؟ بسيط اللعنة بسيط där. – لماذا نفسه؟ – Perfect. è… ل Lean Waterbaka سيطلنا لا تمنز النسائر والأمام المستوى. العب bout فر身 الآخرين dissمان. rear cinema market market market market market marché Ask frequency capital? أocal میں بسنة عظم الأمام ألحادك خلاص شخص حصليني. إذا أرادتها في که خواخي وينګور کې په جنگي کې نه خو چې دا غوا خبره راشي بیا خواخينګور یو طرف او نو ټول ګور عليبل طرف ته بیا بیا بیا دا سيو زی شي ویني شیطان کار د پر هغه پختې مرګې او بده دي دا چې خپل غوا راځل نکېږي په قرباني تاسو مرتضا ان کلات کې چې غوا را ودی لا سره نه نه کا کا سره کې ورس پکه بس ګراو اوسې چاته ملي ملي ته درشي من دې او بلار نو کوبلار بني خیر ګبلار په خوري کې چې اسې وښتنې ما پکی وي دا شرط ملي ته یو شي ته ملي وي او بس چې راوي لیکور کې او دروي بس بیا اسم نشي کولای لیر چې وګو چې په تر واسطو غم درا واسطو غد درا او سودا درا او زه بلار او دې طرف تک نه یوقان دی سره ګم ګرم دي بللګي یو د اوبل سيږي یو ګنټه په بیا بیسم ستړی ویشي وستیا باندې باندې د هغه له تاکل او بلې غریبته کول کول کول بس ټول بس بس د هیته ویستله ستړی کې دوستره شو یو ګلټه چې دا او چرې بیا ولې د بیا وروسته نو ماس وو غوري پیدا کې اختغار شي موخه و وخت یې ماتو برکت دیننه سبا په دور کې تاسو خو نه درسره تللی نو تاسو خو ښار ولې رښتیا کنه خر ولې چرته غوا ساتلی د وخت مکه مونږ خپل به ختمه کړل تاسو څه کولی یو دا دا برکت یوسو د کورو مې بل بیا په ګران را نه وزیکو ته او خاص کرغدي سم منصب مجدیه خزووی کور کې منصب باندې د غوا مې خې د پاره دخو من سبب باندې شیطاني ځان سره مرګ لري په یوه طریقه نو کور دا وباسو بس او هغه کې بس اکسسري دوکه شي که په کامیاب شي ټول کوم پټې ماټي ای وی مته ای وی پټې موږ دې لازم نن ساتل نه پیمړلې فیزیکس خالص اریوسیس خالص اریوسیس د او دا شلو کوشکارونو نه په محفوظي بس ساوکه چې تاسو خوشاله ګرځي راځي سړی سره غوږ میځاله شپټي تل سره غیاول اړوري بابيان او روانډي کول او سوراس پکې دي شي اويس نو زه بابا غوري په چې میچ کې دن نه دن نه را پیدا کېښته واخه نه وکړ نه غفاره مه خو ماري فارانه به اخلي کنه هرمانده سهلی داو. کلا وطانی واده کارا. وطانی واده که پیلکی که پیه خیل. نجی بیا با